מזמור נ"ז. למנצח, אל תשחט לדוד מכתם, בבורכו מפני שאול במערה. חונני אלוהים, חונני, כי בכך עשייה נפשי, ובצל כנפיך אכסה, עד יעבור אבות. אקרא לאלוהים אליון, לאל גומר עלי. ישלח משמיים ויושיאני, חרף שואפי, סלע. ישלח אלוהים חסדו ואמיתו, נפשי בתוך לבאים, אשכבה לוהטים, בני אדם, שיניהם חנית וחיצים, ולשונם חרב חדה. רומה על השמיים, אלוהים, על כל הארץ כבודך. רשת הכינו לפעמי, כפף נפשי, קרו לפני שיחה, נפלו בתוכה, סלע. נכון ליבי אלוהים, נכון ליבי, אשירה ואזמרה, אורא כבודי, אורא, הנבל וכינור, אעיר השחר. עודך ועמים אדוני, אזמרך בלעומים, כי גדול עד שמים חסדך, ועד שחקים אמיתך. רומה על שמים אלוהים, על כל הארץ כבודך.